Гадаю, там вона і ховається, зауважив Хорхе. Їдьмо патрони. Процес, що називається, пішов. Уже вкотре. Незадовго до початку нової доби команда дісталася до містечка, яке називалося Жмирень. А ще за півгодини Рауль чітко зафіксував координати місця, з якої йшов постійний сигнал. Машина застигла на кривій, заваленій кучу горами вулиці, а Батістон рушив у темряву будівель, де світилося одне єдине вікно. Дельбоска із завмиранням серця слідкував за картинкою на моніторі. Керований Раулем вогник, який тримав біля вуха. Тримав Дієго чітко просувався в напрямку іншого, що належав бібліотекарці. А потім, коли наблизився у притул, почав обходити його по колу. «От і знайшли», – промовив Дон Маріо. «Є», – відгукнувся в динаміках Батістон. «Де вікно світиться? Це вона. Не спить. Які будуть вказівки?» Ніяких. торкнувся клину своєї бороди патрон. Повертайся. Те, що стрільця тут немає, ясно, як божий день. Всі ж інші моменти. Надійно вкривав морок. Чи дзвонитиме він? Чи з'явиться тут, чи планують зустрітися? Та й, власне, питання, чи є взагалі на цей момент з ким зустрічатися, викликало величезний сумнів, а рішення, яке прийняв Дельбоска, здалося помічникам більш, ніж сумнівним. Вийшовши з дому з самого ранку, вона попрямувала у місто. Я найшла сама, не знаючи куди. Просто йшла, бо вдома не сиділося. Усе падало з рук, а мати з тривогою, спостерігаючи її стан, Домучувала запитаннями. Спочатку магазин, потім базар, далі. Попри бажання вона не знала, що робити далі. Але виконати не вдалося навіть першого пункту. Чоловік, що став на її шляху, здався знайомим. Ніби десь бачила, що йому треба. Яна Володимирівна, доброго ранку. Доброго. Вона зіщулилася проти сонця, намагаючись збагнути, хто це і що йому потрібно. Яно Володимирено, пані Яно, ви, можливо, пам'ятаєте мене. Молодий чоловік намагався здаватися привітним, проте чимось насторожував. Та хіба ж могло бути інакше? Не зовсім, але здається, десь бачила я допомагав спілкуватися вам з групою іспанських вчених, які приїхали на конференцію. «А-а-а», згадала вона, леді усміхнувшись, – «а як ви опинилися тут? Є одна проблема. Ми можемо її обговорити. Знайдете десять хвилин». Часу було вдосталь, і він зробив запрошуючий жест, кивнувши на двері кафешки. Повагавшись, Яна увійшла. Заклад щойно відкрився, і у дальньому кутку за столиком сидів лише призимкувати грядний чоловік старшого віку. На її здивування молодик запросив сісти біля нього. Той привітався, кивнувши головою. Він не розуміє по-нашому. Сидів тоді у машині, ви спілкувалися з його асистентами. А мене звати Сирієм. Про всяк випадок збрехав Петро. Як? І він звідти? А чому ви тут? У цій? А як ви мене? Чого ж гарне містечко, плів Петро, а приїхали побачитися з вами. Жодна жива душа не могла знати, що вона поїхала сюди до матері. Саме після їхнього візиту почалися негаразди, і зник Богдан. Щось обірвалося всередині. Пані Яно продовжував той. Я мені доручили сказати вам дещо. Тільки вислухайте, не перебиваючи. Це в інтересах усіх без винятку. І ваших також, я сподіваюся. Вона дивилася широко розплющеними очима і розуміла якимось нутром, відчувала, про що зараз піде мова. Точніше, про кого. Яна. Цей чоловік досить могутній. Він має вагу не лише в своїй країні, у світі. Ваш друг володіє річчю, яка його цікавить. Разом з тим у вашого, який друг? підхопилася вона. Немає в мене ніякого друга, і взагалі не знаю, про що ви. Яно. Молодий рішуче взяв її за руку. Навіщо ви так поводитеся? Сядьте і дослухайте. Раптом потім шкодуватимете. Згадайте, а нас уже немає пізно. Важко вислухати. Не важко, але не бачу сенсу. У мене а ви послухайте, тоді вирішите, є сенс чи ні. Слово грошей не коштує. Так ось, у вашого друга є те, що потрібно ось цьому закордонному пану. Разом з тим людина, за якою ви так переживаєте, застрягла у проблемах, які сама не в силах вирішити і які можуть скінчитися погано. Гадаю, про суть нашої пропозиції – ви вже здогадалися. Богдан віддає річ, з якою йому так чи інакше жодної користі, і яко він уже півроку не знає, куди прилаштувати. Натомість цей чоловік вирішує його проблеми. Конкретно, вивозить за кордон туди, де ніхто не дістане, і навіть допомагає влаштуватися у житті. Вона підвелася цього разу рішуче і навіть відсмекнула руку, передбачаючи нову спробу цього Сергія. Але той скочив слідом за нею. «Я не знаю ніякого Богдана, і дайте мені...» С... «Дамо, не поженемося, не переживайте, а вашого друга не сьогодні-завтра ув'язнять». «На пожиттєве, а швидше за все, просто застрелять під час затримання, і в решту життя згадуватимете, як мали шанс врятувати його і не скористалися через власну довість. А от тепер ідіть собі, але якщо бажаєте, можете зазирнути сюди». Петро відкрив кришку ноутбука і тицнув пальцем. Вона здалека боязко зазирнула в екран. «Сядьте ж, – нарешті, – попросив Петру. Якщо ми тікого слід боятися, однаково не втечете. Вас би давно скрутили і вибили все, що потрібно. Сядьте і подивіться». На моніторі був відкритий сайт чорних копачів з обявою про те, що Дальбоска шукає свою половинку. Оце його об'ява, вашого Богдана, поставлена сюди ще до подій 31 грудня, коли його ще ніхто не шукав. Дату, бачте? А оце сам сеньор Дельбоска. Ваш друг знайшов дублон Дельбоски, точніше його частину, і не міг визначити, що це таке, тому що ніхто цього реально не може знати. Ця річ єдина у світі, тому й написав отаку об'яву надії, що хтось розуміється і все-таки вдасться з'ясувати, що це за штука. Така людина знайшлася. Ось господар Дублона. Він хоче повернути його. А ось наша об'ява про готовність до співпраці, на яку і розраховував Богдан. «Я – твоя половинка», – читала Яна, намагаючись не подати виду, що все більше замислюється над його розповіддю. Тільки вже було пізно. Відбулася стрілянина в виставковому центрі, і ваш друг змушений був переховуватись. Нам навіть не особливо цікаво він стріляв чи хтось інший. Я особисто припускаю, що Богдан ваш не винен, але вам і йому від цього не легше. Не знаю, встиг він прочитати відповідь цього пана чи ні, але дізнавшись, у якій він ситуації, зрозумівши, що йому потрібна допомога, ми поставили ще одну. Я начитала дивну рекомендацію іти до людини, яка живе у паролі і зсилалася щось збагнути, а перекладач тлумив їй зміст такого шифрування. А пароль, яким користується Богдан, був ще в ній. Це село таке, і там є людина, яка могла б прихистити Богдана. Це ми з'ясували, як і те, що він туди ще не дістався. Тому і дали знати, що готові зустріти його там. А тепер вже йти туди пізно. Там менти. Вони також шукають. Там тепер шмон конкретний. Одразу ж ми поставили нову об'яву, щоб, не дай Бог, тепер не потикався туди. Ось гляньте. Але хто зна, чи є в нього інтернет? Чи заходить ваш Богдан взагалі на ці сторінки? Хіба йому до них? Може, якраз туди прямує». А що ми можемо, яким чином попередити, якщо він раптом дістанеться хутора, то буде втрачений як для вас, так і для нас. У вас більше можливостей попередити його і заразом розповісти про цього чоловіка. У вашого друга немає іншого виходу. Він же ж не розвідник, не агент спецслужб, просто звичайна людина. Його затримання... Справа часу. Невже ви не бачите, що коїться? Його не відпустять? Ви все сказали? Я можу йти, опанувавши себе? запитала Яна. Звісно. Дякую, що вислухали. І візьміть оце. Що це? не зрозуміла вона. Номера телефонів, якими ми просимо вас повідомити йому. Припускаю, що він не наважиться телефонувати, нехай. Рано чи пізно у нього складеться ситуація, коли іншого виходу просто не буде. Повірте, коли його точать кільцем, з якого не вислизнути, він набере один з цих номерів, і з двох зол обирають менше. Але краще до цієї стадії не доводити. Спробуйте пояснити йому. Він вклав папірець їй у руку. «Беріть, бо інакше не відчепимося. Як справді не потрібний, то викинете у перший ліпший смітник». Дивні ви, люди, знизала плечи Майяна. «У мене немає ніякого приятеля Богдана, і я дуже хочу, щоб ви від мене відчепилися. Якщо вас побачив друге, Одразу викличу поліцію. І тоді заговорив старший чоловік, який до цього не промовив жодного слова. Від несподіванки і тембру його голосу Яна загальмувала і обернулася. Він дивився їй просто в очі з відстані двох кроків, проте відчуття склалося, що упритул. Кілька фраз іспанською, і, кивнувши головою, він замовк. «Що він сказав?» – запитала Яна. «Нічого важливого», – знизав плечима Петру, «такого, що могло б вас переконати. І все-таки. Він говорив до мене, а не до вас, перекладіть. Дав слово, що не скривдить вашого друга». В очікуванні чогось важливого, Зазвичай думаєш про це постійно, що хвилини, що секунди. А навіть якщо на мить відволікаєшся, воно так чи інак застрягає десь у підсвідомості. І однаково подія трапляється зненацька. Коли пролунав дзвінок, я на кілька секунд не могла збагнути, що дзвонить саме той телефон, на який вже змучилася молитися. Навіть не вірилася. Одразу затремтіли руки, і трубка мало не випала на підлогу, а палець на силу втрапив на потрібну кнопку. Алло, я слухаю. Алло, говоріть. Мовчанка тривала кілька секунд, а потім голос – це я. «Боже, я замучилася чекати. Як ти? Що з тобою? Не мовчи, будь ласка». «Я? Нічого. Тепер нормально. Чому ти пропав? Я не знала, де шукати собі місця. Чому не дзвониш? Ми ж домовлялися. Чому в тебе такий голос?» «Не міг. Справді ніяк. Тепер можу. Ти тримаєшся?» «Так, поки що тримаюся. Ти не щезнеш знову. Я зможу тобі дзвонити?» «Не знаю. Подумаємо. Як ти? Що я? Що мені станеться?» Лише тепер Яна опанувала себе. І витрачати дорогоцінні секунди на сльози та докори зараз немала права. Що, як розмова, несподівано перерветься, і найдорожча людина так і не почує того, що, можливо, зіграє колись рятівну роль? «Я мушу тобі щось розповісти». «Це дуже важливо. Кажи тільки обережно, ти мене розумієш. Думай, що кажеш і якими словами. Добре, скажи, ти ставив в інтернеті об'яву, що чекаєш власника якоїсь речі. Ну, ще раніше, припустимо», – відповів Богдан. «Чи раз я таке ставив, але, здається, розумію, про що ти. А після усього ти бував на тих сайтах? Можливо, коли в мене сидів, дивився». «Ну, він коли бував, тобі відповіли бачив?» Багато хто відгукувався на це, згодився Богдан. «Ні, там була одна серйозна відповідь, пряма відповідь на твоє звертання. Ну так». А потім від того ж користувача надійшла конкретна рекомендація, що ти маєш робити в обставинах, які склалися. «Ти читав?» Так. Хронологія переписки згадувалася чітко, і він розумів з піс слова все, що мала на увазі Яна. А вже зовсім недавно він написав, що тепер ти не повинен цього робити, бо туди вже не можна. Ні, цього я не читав. Не мав можливості вийти в інтернет. Напевно, це з'явилось, коли ми з тобою вже розсталися. Так підтвердила Яна. останню об'яву, про яку веду мову, я бачила на власні очі, і ти справді не повинен туди йти». «Що це означає, – не зрозумів Богдан, і як ти туди потрапила. Ця людина знайшла мене. Принаймні, він так стверджує, що це він, той, хто писав, і сподівався, що ти побачиш. Саме цей чоловік показав мені вашу переписку». Від початку, коли ще нічого не сталося, і дотепер. Ти ж про неї не розповідав і каже, що хоче допомогти. Йому потрібна ота штучка. «Та, розумієш, про що я?» «Так, за це він готовий багато на що. Пропонує допомогу. Каже, що це у його силах. Дав кілька номерів, по яких з ним можна зв'язатися». Пам'ятаючи про каверзи мобільного зв'язку, я науважно добирала кожне слово, намагаючись говорити так, щоб розумів лише коханий, і уникаючи таких слів, якими могли б скористатися пошукові комп'ютерні системи. У відповідь почулася лайка, брудна та розпачлива, проте звернена не до неї. Що сталося? Вони вирахували нас, все ясно. Не розуміли ж, яким чином. О, Боже, я втяг тебе у це. Мені потрібно вийти на якусь центральну площу в будь-якому місці і привселюдно застрелитися. І тоді принаймні матимуть святий спокій, дорогі мені люди. Ні, вона кричала не своїм голосом. Не кажи такого. Я не можу це слухати. Не роби цього. Я на все згодна, але не роби цього, будь ласка, пообіцяй мені. У відповідь лише мовчання, важке і невтішне. Любий, будь ласка, невже тобі не шкода мене? Вона плакала в трубку, нездатна стриматися. Шкода Нарешті вимовив Богдан. Дуже шкода. Усіх. І тебе, і ти знаєш кого. Усі ви не заслужили. Але я нічого більше не можу зробити, якщо ж це вам не підходить. Мені не підходить категорично. Я наковтала сльози, намагаючись зібратися з думками. Якщо ти це зробиш, то вразиш мене у найболючіше місце. Відбереш найпотрібніше у житті, найдорожче. Розумієш? Останню надію. Не вони, а ти скривдиш мене, а інші, кого ти мав на увазі, хто вже постраждав і ще може постраждати. Вони такої самої думки, будь певен. Інакше? Інакше автоматично не потрапляють «Категорію найдорожчих людей. Ти чуєш мене?» «Чую. То оближ дурні думки. І давай щось робити. Я скину тобі есемескою ці номери». «Ні, у жодному разі», – вигукнув Богдан. «Це пастка. Хто зна?» – задумливо промовила Яна. «Можливо. Але знаєш, як він сказав?» Якщо не буде інших варіантів, нехай скористається цим. Розумієш? А якщо потрапиш у ще більшу халепу, у повну безвихідь, що тоді? Тоді нехай краще вони будуть під рукою, а раптом вони облишили мене. Ніхто за мною не ходить і не стежить. Можливо, нас прослуховують. Богдан, здавалося, думав про своє. Швидше за все, тебе контролюють по цьому номеру, того й не плутаються під ногами. І мої координати зараз, напевно, якраз вичисляють. Тому нам потрібно завершувати розмову. А тобі, окрім цього, ще й викидати обидва телефони і кудись зникати. Якщо не вдасться, я втяг тебе у це. Я нічого не буду викидати, затямце. витерши сльози, мало не по складах, прошепотіла Яна. Якщо я це зроблю, то втрачу тебе назовсім. Скоро ти втратиш мене так чи інакше. Не хочу про таке чути, повторила вона. Не здавайся, борися, ти зможеш, а я чекатиму. А намери? Гаразд перебив Богдан. «Нам час закінчувати, пробач. Номерів не посилай. Смски читаються. Скажи просто зараз, але так, щоб ніхто не зрозумів. Яким чином не зрозуміла вона? Ти добре пам'ятаєш, скільки разів була зі мною за тих кілька днів? Звісно, пам'ятаю все. Перша цифра в будь-якому номері – нуль». Наступна. Від того числа, яке ми обоєм знаємо, потрібно візняти, скажімо, три. І так далі. Тільки будь уважна. Головоломка забрала ще п'ять хвилин. Все, – рішуче промовив Богдан. Мені треба йти. Далі залишатися тут небезпечно. А де ти зараз? Боже, що я питаю? Ти маєш що їсти? «Ти мерзнеш? Скажи. Нічого терпимо. Не хвалюйся за мене. Прошу тебе». «Так хотіла б усе повернути назад. Ти розумієш, про що я? Тепер неможливо. Гадаю, саме звідти вони вийшли на мене. Навіть упевнена, якби ти ще день затримався. Але чомусь я переконана, що це інші люди. І, можливо, потрапити до них». Кращий варіант, не знаю. Він мовчав, збираючись із думками, що зринули несподівано, і змусили замислитись. Чому ти мовчиш? не витримала Яна. Скажи щось. Ще. Справа втім, може, ти й маєш рацію, побачимо. Життя покаже, а я справді повинен іти. Тепер вже бігти. Ми ще почуємось. Благаю, знайди спосіб і будь обережний. Я, я не можу без тебе. Я постараюсь. Чути було, як у людини на тому кінці сильної, рішучої та витривалої, перехоплює мову, і зараз з ним відбудеться те саме, що з нею десять хвилин тому. Цього не можна допустити. Йому потрібен твердий дух – і здорова психіка. Інакше справді можна не витримати. Іди. Я знаю, що ти зможеш. Я вірю в тебе, і ще у мене перечуття, що все буде добре. Якщо таке буває, то обов'язково справдюється. Завжди, скільки себе знаю. Іди і нічого не бійся, а я за тебе молитимусь. Телефон вимкнувся. Я надовго сиділа, сховавши обличчя у долоні. Усередині все тремтіло. До голови лізли моторошні думки. Швидше за все, вони більше не зустрінуться ніколи. У нього був такий голос. Відчувалося, що людина не має більше ні фізичних, ні моральних сил. Якась така смиренна байдужість в інтонаціях. Власне, інтонації не було взагалі. За винятком моментів, коли вилаївся у трубку і все. Останній сплеск емоцій. Таке складалося враження. Вона згадала схожий момент у своєму житті, коли вийшла із завмерлої машини і рушила, як їй тоді здавалося, у напрямку села. За нею, не полювало півкраїни, проте також почувалася самотньою, змученою та наляканою людиною серед холоду та снігів. У неї це тривало лише кілька годин, і ось ось мало скінчи назавжди. У нього це триває вже не один тиждень. Яна підійшла до вікна. Сніги лякали десь там далеко, серед них. Взагалі невідомо де, змерзла та перемучена, блукала, дорога їй людина. І нічого не можна вдіяти. Але ці важкі життєві моменти все-таки гріх вважати найгіршими. Він був живий і пам'ятав про неї. Надзвичайно добре розуміючи, що у їхній роботі можливо все – а дрібниць не буває взагалі, полковник Бакула однаково ніколи б не подумав, що нюанси затримки дрібного злодюшки наркоші можуть зіграти аж таку фатальну роль у його житті. На своє здивування він досі залишався головним координатором операції. Начальство на горі завжди зациклене на форсуванні подій, наче переклинило, і замість стерти його на порох після кричущого провалу у лісовій пісні, про нього забули майже на дві доби. Махнувши рукою на сон та відпочинок, вони з Демидом старалися наповну використати дарований долею тайм-аут. Василь Берник Залишався єдиною ниткою, що тяглася до стрільця, тому пошуки його ставали кульмінаційним моментом усього слідства. Берник – особа примітивна, тому відчукати його сліди, на перший погляд, не було проблем. Втім, зважаючи на те, що діями цього дрібного злодюшки керувала обережна та розумна людина, Бакула – не чекав швидких результатів. «Давайте все-таки підемо від елементарного», – запропонував Демид. «Згадайте класику. Пів країни шукає викрадені важливі державні документи, які винахідливий міністр сховав у кладовці в банку з макаронами».